nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strângi la oaltă, l-au întrebat. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou în lui Israel? El a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele.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 la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor și cum stăteau ei cu ochii pironiți pe cer pe când se uitau și el se suia iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. și au zis bărbați galileni de ce stați și vă uitați spre cer acest sus care s-a la cer din mijlocul vostru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 După cum le dădea, Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat ce-a rămas încremenită. De ce? Pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc, nu sunt ei galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, meji, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei din speciirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretan și arabi, îi auzeam vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, Ce vrea să zic aceasta? Însă alții își băteau joc și ziceau, Sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, Bărbați iudei și voi toți! cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ceea ce aceasta este ce a fost spus prin prorocul IOL, adică, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură.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 Țărele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât, prin mâna celor fără de lege. Însă Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, de ce? Ca să nu mă clatim. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sială că a murit și a fost îngropat, iar mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi, pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința mărților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest sus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și ce auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul, a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vreșmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domnul și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignită voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. De ce?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 S-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele, și averile, și banii îi împărțau între toți, după cum erau nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi. Pângeau până acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei laudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod, iar Domnul adăuga în fiecare zi, la numărul lor, de cei ce erau mântuiți Petru și Ioan se suiau împreună la templu La ceasul rugăciunii Era ceasul al nouălea Acolo era un omolog din naștere Care era dus și pus în toate zilele la poarta templului Numită frumoasă De ce? Ca să ceară de milă De la cei ce intrau în templu Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că vreau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, Uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, Arginți și aur nu am, însă ce am îți dau? În numele lui Iisusei Hristos din Nazaret, scoală-te!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 și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ține de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, Bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta?" De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Isus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. De voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruească un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința numele Lui Isus, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acesta o tămăduire de plină, cum o vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa și mai mai rivoști și e la fel. Însă Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vrem de înviorare. Și să timată pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos, pe care cerul trebuia să-l pimească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vrem a vorbit Dumnezeu pinguir a tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica din frații voștri un proroc ca mine de el să ascultați în tot ce vă va spune și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimic cu desăvârșire din mijlocul norodului de asemenea toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit au vestit zilele acestea voi sunteți fiii proroci ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram toate neamurile pământului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 capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus. Ce? vierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce au auzise cuvântarea au crezut, iar numărul bărbaților credincioși s-a ridicat,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 Atunci, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: Mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Fiindcă suntem trași azi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta.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 căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petro și a lui Ioan, s-au mirat. Întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au perceput că fusese răcu Iisus. Însă fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotriva lor. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor. S-au sfătuit între ei și au zis, Ce vom face cu oamenii aceștia și ce le vor face lor? Căci este știu de toți locuitorii Ierusalim că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui." Însă ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe, norod, să-i amenințăm."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 și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărăse mai dinainte mâna ta și sfântul tău, sfat. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi, pentru ce? Ca să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindezi mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui sfânt Isus.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 Și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau. Aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărța fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică întâlmăcire,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 Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel. Temnița a găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitor stând în picioare la uși. Însă când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, capitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți.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 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel, Nu v-am porunci noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, au zis, Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor. De ce? Ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori aia acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Când auzite aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să îi omoare. Însă un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare, în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, Bărbații drailiți, Luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu demult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva, și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei cel urmaseră au fost resipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul pe femeia înscrieri, și a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei cel urmaseră au fost resipiți.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 Și le-a dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bagiocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evrei care vorbeau grecește,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 plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmată în rugăciune și în împropovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Holes pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia i a adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspundea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la cărdință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod.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 Au în rădul, pe bătrâni și pe cărturea au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis, omul acesta nu încetează să spune cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărămă locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care mi le-a dat Moise. Toți cei ce se deau în s-au uitat țintă la Ștefan, iar fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Marele preot a zis, așa stau lucrurile. Iar Ștefan a răspuns, Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeu slavei s-a arătat părintelui nostru Avraam. Când era în Mesopotamia, Înainte ca să se așeze în Haran. Și ce i-a zis? Ești din țara ta și din familia ta Și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor Și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l a strămutat în țara aceasta În care locuiți voi acum. Din țara aceea, nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci a făgăduit că i va da în stăpânirea lui și seminței lui după el, măcar că nu avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că semânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani, însă neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii prejur, Și astfel, Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua opta. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov. Și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pizmuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Însă Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui, i-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregători peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu. Și-a trimis pe părinții noștri, întâiași dată acolo, și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de ferații săi și faraona a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui, 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și-au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiul lui Emor, în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința cu care o făcuse Dumnezeul lui Avraam. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și le de prunci, ca să nu mai trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost rănit trei luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moi s-a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel supit și a omorât pe egiptean că dacă frații lui vor pricepe, că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea. Însă nu au perceput. A doua zi, când se băteau ei, moi s-a venit în mijlocul lor și a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Însă cel ce nedreptățea pe său, L-a și a zis, Cine te-a pus pe tine, stăpânitor și judecător, peste noi? Vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin, în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în parafocul unui rug.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 Este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu, care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogurât să izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest moise pe care, de care se le pădaseră ei, când au zis, Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a tine, ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului, care îi se arătase în rug. El a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, 40 de ani. Acest moi s-a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care, în adunarea izraeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să mi le dea nou. Părinții noștri n-au vrut să-l ascult. ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron, Fone niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egitului, nu știm ce s-a fi făcut cu el. Și în zilele acelea au făcut un vițel și au adus jerfă idolului și s-au bucurat de lucruri mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închină știri cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite înjunghiate și jerfe timp de patruzeci de ani în pustie, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Molo și chipul stelei zeului Renfan, chipurile acela pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon." Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îi rânduise cel ce a spus lui Moise, să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țară stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David. Iar David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeu lui Iacov. Iar Solomon a fost acela care a zidit o casă. Însă cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâinile oamenilor, cum zice și prorocul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejuri cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă potriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi, pe care din proroj nu i-au prigonit părinții voștri. Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și nu ați păzit-o, când a auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și scrășneau din dinți în lui. Însă Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre ce? A văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și-a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și-a zis, iar ei au început atunci să răgnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și-au aruncat cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a genunche această a cu glas tare. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, a adormit. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare pregonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul de partea lui făcea prăpăd în biseică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Cei ce se împrăștea, se din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos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 care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samarii toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui.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 banii tăi să-ți piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani tu nu ai nici parte nici sorți în treaba aceasta toată, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu pocăiește-te dar de această răutatea ta și roagăte te Domnului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 Rogute, te despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă, iar famenul a zis, Uite apă!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 Scoală-te!" i-a zis domnul. intre în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci." Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau într-adevăr glasul, însă nu vedeau pe nimeni. Sau s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut.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 Și n-a venit el aici ca să-i ducă legații înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp iudeii s-au sfătuit să îl omoare, și unăltirea lui a ajuns la cunoștința lui Saul,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 L-a dus la apostol și l-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovădea cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea,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 se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care răzăcea de opt ani o în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă. Scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o,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 Și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. el a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și l-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăgar numit Simon.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 Și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, al cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, corneliul a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic din aceea care slujeau în tot timpul.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 Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. La un însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și cu prietenii de aproape pe care îi chemase. Pe când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, S-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Însă Petru l-a ridicat și a zis, scoală și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Însă Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea, atunci când m-ați chemat, am venit fără cârtire și vă întreb, dar, cu ce gând ați trimesc după mine? Corneliu a răspuns, Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea.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 Cine se teme de el și lucrează neprihănire, este pimit de el. El a temesc cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Judea, începând din Galilea, în urma botezului propovăduit de Ioan.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 Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați în prejur.. Și ziceau: A intrat în casă la niște oameni neteați în prejuri și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând ce le întâmplate. El a zis. Eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târtoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scuălă-te, taie și mănâncă. Însă eu am răspuns, nici de cum, Doamne, că și nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Iar lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși la cer. Și iată că îndată trei oameni timești din cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au și ei și am intrat în casa omului. El ne-a cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i, Timete la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis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 care au venit în Antiohia. Au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și în mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ea a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au pe Barnaba până în Antiohia. Când au ajuns el acolo și-a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipis de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul norod, s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit...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 Că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să timetă fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudea. Ceea ce au și făcut. Și au timesc acest ajutor la prezbiteri sau bătrâni, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Cam pe aceeași vreme, împăratul Ierod a pus mâinile pe unii din biserică pentru că să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut lucrul acesta că place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului a zimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub pază a patru cete de câte patru ostași cu gând ca, după Paște, să-l scoată înaintea rodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noapte zile, când avea de gândi rod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, lega de mâini, cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis, Scoală-te, iute! Lanțurile au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul a zis, Încingete, leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, Îmbreagă-te în haină și vină după mine. Petru l-a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. Îi se părea ca vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă încetate. Și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță.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 au cerut pace, pentru ca țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o anumită zi, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a așezut pe scaunul lui împărătesc și vorbea. Narodul a stigat. Glaz de Dumnezeu, nu de om. dată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slava lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspundea tot mai mult și numărul lucenicilor se mărea. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zi și Marco. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen,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 Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetești tu să strâmi căile drepte ale Domnului? Iată, acum că mâna Domnului este ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. În a căzut pe stel, ceață și întuneri și căuta băi niște oameni care să-l ducă de mână.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 După citirea legii și a prorocilor, și sinagogii au timp să le zică. Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat și a făcut semn cu mâna și a zis. Bărbați izraeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu. Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe poporul acesta în timpul șederii lui în Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani l-a suferit purtarea în pustie și după ce a nimicit șapte popoare în țara Canaanului, l-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri l-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat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 Fii ai neamului lui Avraham și cei ce vă temesc de Dumnezeu, voi v-a fost trimesc cuvântul acestei Că și locuitorii din Ierusalim și mai marilor lor n-au cunoscut pe Isus și prin faptul că l-au osândit au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că nu au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare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 Și oricine crede, este iertat prin el, de toate lucrurile de care nu ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama ca să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Adică, uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum dacă var istorisi cineva. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceste lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozăliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În săbătul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut oroadele, s-au umplut de pismă. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl bat jocoreau. Însă Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi voi. însă fiindcă voi nu l-ați primit,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 Cuvântul Domnului se răspundea în toată țara. Însă iudei au întărtat pe femeile cu cernice, cu vază și pe frontașii cetății. Au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare în lor și s-au dus în Iconia. În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Însă iudeii care nu au crezut, au întărântat și au răzvătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de mult de vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul pe viitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai mari lor, s-au pus în mișcare. De ce? Ca să-i bat jocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaonii, Listra și Derbe, și în ținutul de pe prin împrejur. Și-au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare.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 ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul și marea și tot ce este în ele. El, în vecurile trecute, a lăsat pe toate neamările să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără măturie, într v-a făcut bine, v-a ploi din cer și timpuri eroditoare, v-a dat rană din balșug. Și v-au umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cuvinte, cu vorbele acestea, pe noroade să le aducă jerfe. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, la au tărut afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat în ucenicii, Pavel s-a sculat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 de unde fusese încredințați în lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Câțiva oameni veniți din Iudea, învățați-o frați și ziceau dacă nu sunteți tăiați prejur după obiceiul lui Moise nu puteți fi mântuiți Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât că Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei se zesuie la Ierusalim la apostoli și prezbite de ce? ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. după ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au drumul prin Fenicia și Samaria istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbite și-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și-au zis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 cuvântul Evangheliei și să cradă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și l-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât l-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gromazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi de rămăturile și îl voi înălța din nou pentru că era rămășița de oameni să caute pe Domnul. Ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia ei sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți a celor adinte neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăriile idolilor, de curvie de dobitace sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îi propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabbat. Atunci apostolii și prezbiterei și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i timetă la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și-au ales pe Iuda, a zis și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel pe ei, apostolii, prezbitării și frații, către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicea, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii, plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat, din vorbirile lor, și vă ultruncinați sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i timetem la voi împreună cu prea iubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia, care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru susistos, Hristos, am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune pe înviu aceleași lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nou să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile de ideilor, de sânge, de dobitace suburmate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola la adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și acolo, iată că era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din lista și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să ia cu el și, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din picina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea pe încetăți, învăța pe fraț să păzească hotărârile apostolilor și prejiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Ținutul Frigiei și Galatiei. Ajuns lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, însă Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin misia și s-au pogură la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracea și a doua zi ne-am opit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate din un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile.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 ca să ia la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, Dacă mă socotiți necredincioasă, Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne ieșită înainte o roabă, care avea un duh de ghicire. Pentru ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei.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 Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, a pus mâna pe Pavel și pe Sila și l-au târpt în piață, înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dragătorilor și au zis, Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie să le primim, nici să, să le urmăm." Norodul s-a ridicat și el împotriva lor.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 Pavel și Sila i-au răspuns, Cred în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și a vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Tenicerul l-a luat cu el și chiar în cas, ceasul acela din noapte l a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toței lui. După ce i-a dus în casă, l a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au timesc pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului, Dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte. Dregătorii au timesc să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace. Însă Pavel a zis,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 și a lui Sila Însă iudeii care nu crezuseră, De pismă Au luat cu ei niște oameni Fără căpătâi Din mulțime Au făcut gloată Și au întărtat cetatea S-au năpustit asupra casei lui Iason Și căutau pe Pavel și pe Sila De ce? Ca să-i aduc afară la norod Fiindcă nu i-au găsit Au tărât pe Iason Și pe vreo câțiva frați Înaintea drăgătorilor cetății și strigau, Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i găzduit Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe drăgătorii cetății, care au dat drumul lui Jason și celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Frații au trimis dată, noaptea, pe Pavel și pe Silala Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudei aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată răvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea, așa este. Mulți dintre ei și din femeile cu vaza ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Însă iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo, de ce? Ca să tulbure și să atâțe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Cei ce însuțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors. Cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la ei. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, se întărăta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli.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 Atunci l-au luat, l-au adus la Areopag și au zis Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zică acesta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou." Pamela a stat în picioare în mijlocul aeropagului și a zis, Bărbați Atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului. Și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să-L cuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vrem și a pus anumite hotare locuinței lor. De ce? Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, băjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Că ce în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, sunt în dinamul lui. Altfel, dar, fiindcă suntem dinam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietre ceplite, cum ește șiugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască. Pentru că are o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată”. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut.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 Fiindcă iudeii se împotriveau și îl bat jocureau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Just, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Însă Crisp, frontașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care au zis erău de Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea." De ce?" Căci eu sunt cu tine." și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a ai rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era galion cărmuitor al ahai iudeii s-au ridicat cu gând împotriva lui Pavel și l-au dus înaintea scaunului de judecată. Și au zis, omul acesta atâță pe oameni să se închină lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor. Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau vreo blestemăție, v asculta după cuvință iudeilor. Însă dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, frontașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urma și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria.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 ca sărbătoarea care vine, să o facă în Ierusalim. Dacă va voi, Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și-a plecat din Efes. S-au dat jos din corabie în cezarea și s-au suit la Ierusalim. Și după ce au urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. După ce a petrecut câtva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galației și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea daruri vorbiri și era tare în scripturi. El a, era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat. Și vorbea și învăța amănânțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și pristila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănântul calea lui Dumnezeu fiindcă el voia să treacă în ahai, frații l-au bărbătat să se ducă, și-au scris scrisori, ucenicilor, să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, că ce înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului, și le dovedea din scripturi că Isus este Hristosul. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici am întâlnit câțiva ucenici și le-a zis, Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Însă cu ce boteză ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei răspuns cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea lui rodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrările privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Însă, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuse să se de trupul lui, și lăsau boalele și ieșeau din ei duhările rele. Niște exorciști, iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Isus, peste cei ce aveau duhările, zicând, Vă jur pe Isus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrurile acesta erau șapte feciuri ai lui ceva un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Isus îl cunosc și pe Pavel îl știu, însă voi, cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinguit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Isus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au dus cărțile, la o ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Cu atâta putere... Se răspundea și se întărea cuvântul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo," îi zicea el, trebuie să văd și Roma." A trimis în Macedonia pe doi, din ajutoarele lui, adică pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorii săi, nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, Oamenilor, știți că bogăția noastră târnă de meserie aceasta?" Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai nefes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mulorod. Și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț. Dar și că templul Marezei Diana este socotit ca un nimica. Și chiar mărăției aceea care este cinstit în toată Asia și în toată lumea, este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige. Mare este Diana Efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Arestar, tovarășii de călătoria lui Pavel. Pavel vrea să vină înaintea norodului, însă nu l a lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii stigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră acolo. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Însă când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat cu toți într-un glas. Timp de aproape două ceasuri, mare este Diana Efesenilor. Totuși Logofotul a potolit norodul și a zis, Bărbați Efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea Efesenilor este păzitoarea templului Marei Diana și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia, chiar nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva noastre. Deci, dacă în adevăr dimite și meșterii lui au să se plângă împotiva cuiva, sunt zile de judecată și sunt regători să se părească unii pe alții.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 și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A stebătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, însă iudeii au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. A o varăș până în Asia pe sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristar și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele preaznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat șapte zile. În ziua din tâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâine. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În o de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea la fereastră, a adormit de bine la În timpul lungii vorbirea lui Pavel, birui de somn a căzut jos din catul al treilea și a fost trivitat mort. Însă Pavel s-a pogorât. S-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el." După ce s-a suit iarăși, afrând pâine, a cinat și a vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pe cina unei mari mângâieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne întăvârșiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Trogilion și a doua zi am mers până la Milet.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 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că nu am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă, vă învăț înaintea norodului și în case. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința. În Domnul nostru Isus Hristos Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim Fără să știu ce mi se va întâmpla acolo Numai Duhul Sfânt mă înștiințează, din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri Însă eu nu mă țin numai decât la viața mea Ca și cum mi-ar fi scumpă ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt privighetori, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vără între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma, și să vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri străcăcioase, ca să treagă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheți și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, nu am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. N-am revenit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că cu mâinile acestea am lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbognit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau înștiințați, mai ales de vorba pe care erau întristați, pe care o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața.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 După ce l-a dat ziua bună, l-a istorsit cu deamănântul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu și ei au zis, Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Însă ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de moise. Că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potevit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Ne greșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o jurință. Ei cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vă cunoaște toți că nu este nimic adevărat din ceea ce au auzit de tine, și că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jerfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Ei bine, atunci Pavel a luat pe acești oameni... Și s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vă sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfa pentru fiecare din ei. Câte sfârșitul celor șapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strige. „Bărbați izraeliți, dați ajutor! Iată omul care propovădește pretul tindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a și pe niște greci în templu și a spârcat acest loc sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, Efesianul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, al cărui uși au fost încuiate îndată.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 nu puteau deci să înțeleagă adevărul din picina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetate. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din picina în bulzelii norodului în tăritat, căci mulțimea norodului se ținea după el și striga, la moarte cu el. Tocmai când era să fie băgat în cetate, Pavel a zis capitanului, Îmi este îngăduit să spun ceva?" Capitanul a răspuns, Știi grecește?" Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat cu în urmă și a adus în pustie cei patru mii de tâlhari? Eu sunt iudeu, a zis Pavel, din Tarsul, din Cilicia, cetățean al unei cetăți, nu fără însemnătate. Te rog, dă voie să vorbesc cu norodului. După ce i-a dat voie, capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn rodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere.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 Să cunosc cu deamănântul lege al părinților noștri Și am fost atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu Cum sunteți și voi toți astăzi Am prigonit până la moarte această cale Am legat și am pus în temniță bărbați și femei Marele preocii tot soborul bătrânilor îmi sunt martori Am luat chiar și scrisori de la ei Către frații din Damasc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 Chiar în clipa aceea mi-a încăpăta vederea și m-am uitat la ei. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel nepihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te!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 Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temiță și băteam prin sinagoși pe cei ce cred în Tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Îmi uneam în convințarea mea și a celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis, du-te, căci te voi trimite departe la neamuri.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 Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preotanania a porunci celor ce stăteau lângă el să lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu pe văruit. Tu șezi să mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii? Cei ce stăteau lângă el i-au zis Îți joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis N-am știut fraților că este marele preot Că ce este scris Pe mai marele norodului tău Să nu-l crești de rău Pavel ca unul care știa Că o parte din adunare erau saduchei Iar o alta farisei A strigat în plin sobor Fraților Eu sunt fariseu Fiu de fariseu din pecina din în învierea morților, sunt dată în judecată. Când a zis vorbile acestea, s-a stărnit o neînțelegere între farisei și saduchei, și adunarea s-a dezvinat. Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturise să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 s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom o pe Pavel. Acum dar, voi împreună cu soborul dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră ca și cum ați vrea să-i cercetați pe cina mai cu de -amănântul. Și până să ajungă el, noi suntem gata! Să lămurim. Fiul soarelui Pavel a auzit de această cursă. S-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel: Pavel a chemat pe unul din sutașii și a zis: Du tinerelul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Sutașul l-a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis: Pavel cel întânețat m-a chemat și m-a rugat să duc, la tine, pe acest tinerăl, care are să spună ceva?" Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat de o și l-a întrebat. Ce ai să-mi spui?" El a răspuns. Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu deamănântul." Tu să nu-i asculți, pentru că mai mult de patruzeci dintre ei îl pândesc." Și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea până nu-l vor omoră. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Capitanul l-a lăsat pe tinerel să plece și i-a poruncit să nu spună nimănui ce i-a descoperit aceste lucruri. Iar în urmă a chemat pe 200 și le-a zis, la ceasul al treilea din noapte, să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari ca să meargă până la cezarea. La să ducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare, să-l ducă sănătos și teafări la dregătorul Felix. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins. Claudius Lisias, către prea alesul dregător Felix. Plecăciune! Acest om pe care l-au de ei era să fie omorât de ei și eu m-am dus repede la ostaș și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pe cina pentru care îl pârau și l-am adus înaintea soborului lor. Am găsit că era pârât pentru lucruri privitoare la legea lor. Însă nu se vârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat să însă de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare. L-am trimis date la tine și am făcut cunoscut și celor ce-l învinuiesc, să -ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos! Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida. A doua zi au lăsat pe călăreți să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajuns în cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna Drăgătorului ce-au dus pe Pavel înaintea lui. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicea, te voi asculta, a zis el, când vor veni pe Și a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. După cinci zile a venit marele preotanania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înainte dragătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l pârască astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare pace și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale." Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Însă ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți, în bunătatea ta, câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pună la cale răzvărtiri, printre toți iudeii de pe tot pământul. Este mai marele partidei nazarinenilor și a încercat să ce chiar și templul. Și-am pus un apel, am vrut să-l judecăm după legea noastră. Însă a venit capitanul Lisias, la smozii mâinile noastre cu mare silă și-a poruncit păreșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de la el toate lucrurile pe care îl părăm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce a făcut regătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns, fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acesta, vei răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te pot încredința de lucrul acesta, când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod.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 Să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc darul la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă pârească, dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de nelegiuire, ce nelegire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor, adică, pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, ea l-a amânat zicând, Am să cercetez pe voastră când va veni capitanul Lisias. Și-a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, însă să-l lase puțin mai liber și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile a venit Felix cu nevastă la care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus. Însă pe când vorbea Pavel despre neprihanire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prileji, te voi chema. Totodată el trăgea înădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Doi ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Festus, când a venit în ținutul său, după trei zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Pe cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au dus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut, ca un hatăr pentru ei, să-l să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l moare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci," a zis el, cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine. Și dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască." Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau 10 zile, apoi s-a coborât la cezarea. A doua zi a așezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu puteau să le dovedească. Pavel a început să se apere și a zis, nu am păcătuit cu nimic nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel, Vrei să te sfii la Ierusalim? Să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?" Pavel a zis, Ie stau înaintea scaunului de judecat al cezarului. Acolo trebuie să fii judecat." Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte... Nu mă dau înlături de la moarte, însă dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni nu are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Atunci, Festus, după ce s-a achipzuit cu și lui, a răspuns, De cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei ducea.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 să se dea niciun om înainte ca să fie pârât Și să fi fost pus față în față cu pârășii lui Și să fi avut putință să se apere de lucrurile de care este pârât Ei au venit atunci și fără întârziere Am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător Și am poruncit să se aducă pe omul acesta Pârășii când s-au înfățișat nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau în lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor, ci la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Fiindcă nu știam ce hotără să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Însă Pavel a cerut ca picina lui să fie ținută,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 Pavel a fost adus acolo. Atunci Festus a zis, împăratea Gripa, și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Fiindcă am înțeles că nu a făcut nimic din de moarte și fi că singura cea o să fie judecat de cezar, am hotărât să-l timet. Eu nu am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră. Și mai ales înaintea ta am părat Agripa. Ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Căci mi se pare fără noimă să te metă în întemnițat, fără să arăt de ce este părat. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, cam să mă apăr astăzi înaintea ta, pentru toate lucrurile de care sunt pără de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele,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 Și așa am și făcut în Ierusalim, am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă, și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedesit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. Împornirea mea nebună împotriva lor îi prioneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească. Saule!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 pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te timet. De ce? Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească, prin credința în mine, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împăratea Vipa, nu am vrut să mă împotivez vedeniei cerești, Ce am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri. Ce? Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăință. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare.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 Și a zis lui Festus. Omului acestei s-ar putea da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva antemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei și Augusta, numită Iuliu. N-am suit într-o corabie de la Adramit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 nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. Dabia am mers cu Corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanul Bune, de care era aproape cetatea la Sea. Trecuse destul de multă vreme, și călătoria pe mare se făcea primejdioasă. De ce? Pentru că trecuse chiar și vremea postului.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 Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, așezat spre miaz zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și, ca unii care se credeau stăpân pe țintă, au ridicat ancorele,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 Însă deoarece corabierii căutau să fugă din corabie și eliberau luntra în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre parte dinaintea corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor, Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntrii și au lăsat-o să cadă jos.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 Înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de a-o mâncat. În corabie erau de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând de greul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul. Însă au văzut de departe un golf care avea maluri nesipoase Și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putință Au tăiat ancorele ca să le elibereze în mare Și au slăbit în același timp funiile cârmelor Apoi au ridicat ventri la cea mică după suflarea vântului Și s-au îndreptat spre mal Însă au dat de o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea Corabei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea din apoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înot. Sutașul însă, care vroia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A păruncit ca cei ce pot nota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 ne-au primit pe toți la un foc mare, pe care îl aprinseseră din picină că ploa și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din picina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Bărbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții, Cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci, Dreptatea nu vrea să lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Însă, după ce au așteptat mult și au văzut că nu-i se întâmplă nimic, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu.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 și au fost vindecați. Ni s-a dat o mare cinste, și la plecarea noastră cu corabia, ne a dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de trei luni, am pornit cu corabia din Alexandria, care iernase se nostru și care purta semnul dioscurilor. Am ajuns la Siracuza, și am rămas acolo trei zile. De acolo am mers înainte, pe lângă coastă, și am venit la Regio, era a doua zi, fiindcă sufla vântul de de zi, după două zile am venit la puzeole, unde am dat peste niște frați, care ne-au rugat să rămânem șapte zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-au ieșit înainte, până la fiorul lui Apiu și până la cele trei cârciumi, frații care au zis eră despre noi. Când i-am văzut Pavel,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 fără să am, de altfel, niciun gând să răsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din picina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns, Noi n-am primit din Iudea nicio scrisoare cu privire la tine și n-am venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine." Însă am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutinde înstărnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui Pavel. Pavel a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a dus dovezi și a căutat să-i încredințeze. Prin ce? Prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus.